LÁMPÁS KLAMPÓC Besorolása 2X-es osztály A klampóc fánlakó bestia. Külseje békával keresztezett majomra emlékeztet. hazája Dél-Amerika, de exportált példányai világszerte megtalálhatók. Sima, szörtelembőre márványzöld, ujjai között repülő repülőhártya feszül.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 de túl sok muglit csábított arra, hogy megkérdezze a szomszédot, miért hagyja fent még júniusban is a karácsonyi lámpafüzért.